Välkommen till Tolkning pågår. Jag heter Albin Tanke och idag så samtalar jag med Sinika Neuhaus som är teologi-doktor i kyrkohistoria, utbildningschef och biträdande prefekt vid Institutionen för utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. Och I vårt samtal talar vi om reformation. Reformationsdagen som är framför oss nu på söndag. Och vi talar om den föreläsning Sinica höll på Lundstiftsteolog dag förra veckan. Reformationens broar till vår tid. Om minnen, mening och handlingsmöjligheter. Följ med i ett samtal som handlar om evangelisk frihet. Om varför det kan vara livsbejakande att underkasta sig knastertorra texter. Om utbildning som ett vidgat begrepp. Hur vi står inför en pedagogisk utmaning där vi kan hämta inspiration från jazzmusikern och den konstnärliga improvisatören. Och glädjen och spänningen att vara nära en människa som upptäckt något. Någon som lever med erfarenhet av mysteriet och livets djupa hemligheter. Nu börjar vi. Välkommen Sinika Neuhaus till Tolkning pågår. Tack. Förra veckan var du på Lundstifts teologdag och talade där och det blev ju en bejublad succé. Ja, det är mycket oväntat från kyrkohistoriker. Det är roligt såklart men, men något nytt på något sätt, en ny erfarenhet. Men vad tror du, vad tror du det var som alla vi präster behövde höra? som var så upplyftande? Jag tror att den tradition vi står i, om man nu ska använda de här begreppen som vi ibland använder lite slentrianmässigt, men alltså den tradition som Svenska kyrkan står i, där, där finns oerhört mycket att liksom gräva i, att förhålla sig till eller att tänka som resurs. Och det handlar ju om sådana saker som att vi kan ju aldrig gå mot framtiden med blicken framåt så att säga. Vi vet ju ingenting om framtiden utan vi går ju alltid så att säga, med ryggen mot framtiden och det vi då orienterar oss med det är ju där var vi står här och nu och det hör ihop med det förflytna. Så det finns liksom förvänt våra förväntningar inför framtiden är ju väldigt knutna till det förflytna. Och här har Svenska kyrkan ett reformatoriskt Så det är så jag tänker som är otroligt spännande att titta på, att förhålla sig till, att liksom leka med, undersöka för, för till syvende och sist så handlar ju historia, eller så som jag tänker, det handlar ju liksom om identitet att vidga perspektiv mm. att våga förhålla sig till både det som har varit tufft men också det som är en resurs. Mm. Temat var ju reformationens broar till vår tid. och minnen, mening och handlingsmöjligheter. Mm. Och minnen tycker jag är ju så spännande också mm. som psykoterapeut. Mm. Eh, just hur vi lever våra liv eh, framåt. Alltså här att, vi, eh, att vi backar in i framtiden. Yeah. Liksom. Vi kan aldrig vara riktigt vända mot framtiden Nej. till hundra procent. Men just minnen, alltså, hur tänker du kring... Det ur då reformationsperspektiv. Vad är det för minnen vi har gemensamt? Jo, men alltså, minnen i sig är ju spännande. För det ska man ju liksom komma från psykoanalysen eller psykologin. Och då kommer vi eller, alltså en viss typ av kognitionsforskning där man kan problematisera minnet väldigt. Alltså kan vi överhuvudtaget lita på minnet. Eh, från kyrkohistoriker och är ju minnet snarare, liksom, vad ska man säga? Jag använde det, fast det jag gjorde var ju att liksom visa på ett material, alltså ett källmaterial. Och, och, och en historiker har att berätta. Det är så vi förhåller oss ofta till det förflutna, att vi berättar. Eh, och då är det ju så att de minnen vi har, de är väl både medvetna och omedvetna? Ja, det måste väl de vara, eftersom jag var inte med i alla fall på den tiden. Nej. Nej. Men det finns ändå ett minne ja, att tala om. Ja, det skulle jag säga. Och det ju liksom... Jag, brukar inte vara, jag tillhör inte de som blir jättebekymrad över eh, historielöshet. För att, vi står ju i historien, tänker jag. Sen så är det klart att vi kanske inte alla kan vilket årtal skedde detta. Och, och, och, och det kan vara allvarligt. Om vi, skulle, om vi skulle drabbas av minnesförlust så skulle ju det vara allvarligt. Men annars så tänker jag att det finns ju alltså inom historievetenskapen så kan man väl säga att vi, vi försöker på ett vetenskapligt eller ett hederligt sätt förhålla oss till minnen och visa på dem. Ja, för Jag tänker det här med att när du säger att du inte är så roligt för historielöshet för vi lever ju ur den och i den men mm. det kan ju ändå alltid förvanskas ja. eller utnyttjas, jag tänker på en tid av Alternativa fakta. Ja. Mm. Jo, och det, jag tänkte när jag sa det så jag är ju inte bekymrad på, av det liksom när man, i en universitetskontext. Men allmänt är det ju ett jätteproblem, skulle mm. jag säga. Eh, men det är inte det att man inte vet när kungarna fanns eller när, när, när det kriget liksom ägde rum eller när, när det monumentet byggdes. Mm. Eh, utan det är snarare, i så fall en historielöshet där vi tror, där, där vi så att säga inte erkänner att, att eh, segrarna har skrivit historien. när vi inte liksom närmar oss det förflutna som något komplext. Mm. Jag, jag, jag, tror jag är med hur du tänker. Ja. Eh, och sen tänker jag också på det här med eh, uppdraget att tolka och gestalt. Det blir kanske inte alls behöva ett uppdrag, mm. men, men möjligheten möjligheten att tolka och gestalta minnesgemenskaper mm. som du kommer in mm. på och att vi ingår i dem på olika sätt mm. och att det kan vara en, en bredd av mm. olika saker allt från dansen mm. till till eh, alltså gestaltning när det gäller berättelser och eh, måltidsgemenskap Absolutely. middagsbjudningar yeah. nattvard mm. precis, eh, precis. utveckla gärna hur du tänker med minnesgemenskaper Ja, men jag tänker mig att om vi skulle liksom titta på individnivå så ingår vi alla i olika minnesgemenskaper, ofta med våra vänner eller i familjen eller släkten, den lilla kontexten det svenska kyrkan har, om man nu ska liksom tänka ett större kollektiv, och de, de nationsbyggande har ju också handlat om såna här saker, men, men det svenska kyrkan har är ju en minnesgemenskap som är mer av kollektiv art. Och det som är spännande är ju att svenska kyrkan eh, har valt tycker jag i dagens situation så, så tycker jag att svenska kyrkan är en av de institutioner som säger vi vill vidga perspektiven vi vill öppna vi vill inkludera eh, för detta är någonting som vi alla är indragna i alltså i minnesgemenskapen vi, vi kan nog harbargera faktiskt många olika åsikter eh, men vi behöver fundera kring vad ska man säga, hur, hur vidgar vi perspektiven? För vi har ju alla alltså från den mest liksom på individnivå till kollektiv så har vi ju det som är det brutala med att leva. Den erfarenheten har vi i våra kroppar. Och det är att så som det en gång var så är det inte. Det vet vi precis vad det innebär. Ja. Alltså och det är positivt när det handlar om ett barn som säger... När jag blir stor ska jag med förväntan eller imorgon eller på sommarlovet. Men vi som är lite äldre, vi vet ju att det här så som det en gång var så är det inte. Det har ju inneburit förluster. Och ja. där behöver vi liksom den här gemenskapen, minnen, den behöver hantera den komplexiteten. Ja, ibland tänker jag också att vi behöver hjälp att ta steget vidare och verkligen mm. ompröva mm. därför vi ibland, ibland så kan vi ju försöka förändra men det blir ingen utveckling utan Nej. förändringen är bara att släppa runt samma möbler mm. i samma rum mm. Mm. <laughs> och nånting nånting nytt behöver mm. ju också tillföras så då tänker jag det får jag vill höra vad du säger mm. men jag tänker ju på ordet reformation ja. som det här spännande dubbeltidiga ja. ordet att ja. både tillbaka till, någon, till en till källa ja. Ja, ja. och samtidigt då, ja. en ja. ja och det är, ju, det är ju egentligen den här liksom välkända diskussionen Går vi, kan vi kliva ner i floden samma flod två gånger jag, jag, alltså, jag, som, jag, jag är så här ibland tänker jag att jag är otroligt trög för jag måste ägna mig åt en sak väldigt ofta, och det är att läsa om böcker mm. alltså samma bok läser jag om Eh, I vissa fall har jag läst den boken ja, 14-15 gånger. Och varje gång. Och dels tror jag att det liksom är mer lyxställningstagande. Eh, att det, jag tar ett säkert kort framför ett osäkert kort. Jag vet att ja, men det här, här blir jag inte besviken. Eh, men det andra är att jag faktiskt tycker att livet har ändrat mig. Eller jag har ändrat. Det kan jag inte egentligen svara på. Så därför blir upplevelse ny. Samma, jag tänker så här, oj jag fattar inte vad den här boken handlade om tidigare, nu ja. gör jag det det har rört på sig ja. Ja. Eh, och tack och lov så är vi ju ändå lite tränade att försöka ha detta förhållningssätt när det gäller bibeltexter ja. för jag säger ju inte, ja den har, det har jag läst ja. nej, nej, nej, utan <laughs> jag återkommer till ja. den ja. <laughs> eh, därför att det säger någonting om vad det är att vara människa ja. och, och precis och det tänker jag, liksom, alltså jag tycker att det är roligt med sådana här texter i bibeltexter som är svåra och knastriga och, och som, som min första impuls är så här uh, det här var obekvämt. Eh, och för mig har, tror jag att jag gillar det här för att, att ett perspektiv som jag har med mig tror jag från att ha sysslat med 1500-talskällor det är att inte först och främst tänka, fast jag gör ju det för att jag är barn av min tid, men först kanske jag då tänker så här. Nu ska jag brottas med texten. Men så finns det ett annat perspektiv som jag tror är liksom lite mer hintare. Ett 1500-talsperspektiv. Och det är nu ska texten brottas med mig. Oh. Så, och, Hur fungerar det? Nej, men alltså, och då kan sådana här saker som... alltså Vad händer om den här texten driver in i mig tar mig i besittning eh, och jag underkastar mig alltså sådana här obekväma ord att underkasta ja, sig ja. Det är liksom, ur ett upplösningsperspektiv ska vi inte underkasta oss någonting eller ett mm. modernitetsperspektiv men, men om han finns liksom en, om jag tar för givet att den här texten verkligen vill mig något och den vill mig väl och den under, kan jag hitta frihet i att då underkasta mig den texten. Just det. Och där tänker jag är just det som jag mm. försökte komma in på också, det här med att skillnaden mellan förändring och utveckling. Ja. Att, det, att det är det jag tycker mig höra att du säger nu, att mm. om den får komma in i mitt liv, mm. då är det någonting nytt som kommer till mm. som gör att öppna för en utveckling, mm. än att jag bara försöker förändra något som jag inte riktigt kan förändra, för det kommer ingenting in. Nej. Och där, där är ju ordet underkastande, ja. spännande. Ja, ja. Där får vi öppna för nytt och nya känslor och nya sätt att, att leva helt ja. enkelt. Ja, och, och det tänker jag också att vi i vår tid... Alltså, detta kopplar jag, om man nu ska tänka liksom lite luther, så, så frihetsbegreppet. Kopplat underkastelse och så alltså frihet, ja. eh, bundenhet och frihet. Eller hur vi nu, men frihet, tror jag, i vår tid tänker vi väldigt ofta så här, frihet från. Ja, men du behöver inte göra detta, du är fri från, du är befriad från. Fri. Men det finns ju också ett annat frihetsbegrepp som handlar om frihet till ja. Och det tycker jag är en sån här det, det, det är liksom roligt att leka med vad kan en text som jag underkastar mig inte liksom alltså den, den, den är frihet till någonting och den här strängheten när jag ställer mig utanför självbråtas med en text och den är sträng mot mig och jag tänker nej men det här vill inte jag underkasta mig liksom den här strängheten när jag när den smyger sig in och tar besittning då är det precis att underkasta mig och att bli fri till som är det häftiga. Ja, vad kan det vara för frihet? Till vad? Ja, men det kan vara alltså, istället för att befrias från mm. att fokus mm. ligger där så är det att befrias till alltså... Alltså, jag blir fri att välja, jag kan bli fri att att undersöka ja, ja. Jag, det Ja, det är naturligtvis ja, knutet ja, till ett precis. sammanhang. Andlig frihet. Tycker jag de... är roligt, men det är liksom så ja. Kan jag roa Ja, men det, är, det kan ju vara väldigt roligt. Jag ja. håller helt med dig. Eh, en av de här sakerna som har flödat nu på sociala medier efter din föreläsning på, på teologdagen. Det var just detta. Evangelisk frihet, skrev ja. många utomstecken. Ja, ja. Tack för evangelisk frihet. Mm. Och då tänker jag ju på naturligtvis relationen lag och evangelium yeah. som du talade om. Och att de kanske inte ändå är sådär separerade Nej. som vi kanske får inbilla oss. Mm. Nej, jag skulle säga så att de förutsätter varandra. Ja. Det blir liksom meningslöst att bara... Och, det är, och parallellen då till en bibeltext det är ju då det här att, att det här knastriga, torra, strängar, alltså. Om det, om det liksom ingår, att, och att jag inte försöker sopa det under mattan, det finns där, men där finns också ett, alltså en, an, en annan förutsättning, eh, evangelium. Eh, egentligen skulle man väl tänka sig, och det tänker jag, nu är inte jag präst, men jag tänker mig kanske att när präster utbildas så vore det ju jättespännande om man var, varje gång man närmade sig bibeltexterna tänkte, vad är lag i detta? Vad är evangelium i detta? Och, och liksom diskuterar och leker och undersöker det. Ja, jag tänker ju själv på alla de saker som jag kan tycka är går under lagen så att mm. säga. Alla måste alla och alla, alla hämtningar och lämningar och fixande och trixande och passa tider. Mm. och Det kan på många sätt kännas tungt. Ja. Och besvärligt, och, men samtidigt så kan jag tycka att men det är ju ett, ett måste. Mm, även mm. om det kanske egentligen, alla de sakerna vi tror är måste inte alltid är ett måste, mm, utan det är faktiskt mm. någonting man vill. Därför att det också handlar om, om att det är en befrielse att vara i de sammanhangen. Mm, mm. Ja, och man kan väl säga så att alltså, och nu, nu gör jag så här vingren light. <laughs> Fast det lutar så att säga, men via vingren. Men, men det är precis att alltså den nåd som den troende då så att säga erfar. det är ju att se just det där måste, det där hämtandet, det där. Äh, ja, men nu, må, orka, oh, nu måste jag hålla den här tiden. Nu ska jag liksom, att just i det också se. Äh, att man ingår liksom i att egentligen bygga skapelse, att man är inbjuden till något jättestort projekt. Eh, och du är bygga gudsrika. Alltså det, det, det är ju jättehäftigt kan jag tycka. Ja, är det inte så ja, men jag, jag, jag blir liksom lite uppeldad och jag känner att jag blir lite svettig till och med. Jag tycker det är otroligt häftigt. Eh, och sen så kan jag tänka så här, mina dystra stunder, och så tänker jag: Det här måste jag gång på gång fatta. För det, jag tycker att det, det hade ju varit så skönt om jag bara check, Nu har jag fattat det. Men, men sen så, så tycker jag att. Egentligen är det inte så dystert utan det är underbart men man tänker det levande ordet Alltså, det är i våra liv som är färskvara vi mm. kan inte checka av jag, jag sa 1997 att jag älskar dig, alltså behöver jag inte säga det igen nej, du, du, du, du, det är en färskvara vi behöver hela tiden liksom, det är som mjölk i kylen den blir gammal om mm. vi, inte, mm. vi kan inte bara låta den stå mm. uh, och det tänker jag att det är superroligt med, med den Alltså att vi behöver göra den insikten, erfarenheten, hjälpa varandra gång på gång. Jag tror också det är oerhört viktigt. Och det kanske är ett, ett uppdrag för oss präster att verkligen att försöka närma oss på nya sätt. Just hur vi kan vara med och använda oss själva mm. i denna väg. Det tror jag redan många gör. Mm. Men att verkligen försöka ompröva mm. i en ny mm. tid. Men jag vill backa lite till det här med, mm. med frihet, för jag tycker mm. det är ett så häftigt begrepp. Mm. När jag jobbade på gymnasieskolor som gymnasiepräst så kunde jag ofta höra att både unga sa men också lärare kunde säga eh, Jag vill vara oberoende, mm. när jag vill vara oberoende. Mm. Och använde det som att de egentligen tror jag menade att jag vill vara fri. Mm. Mm. Men använda ordet oberoende mm. istället. Ja. Och det reflekterar jag mycket ja. över. Därför jag tänker just att ja, men är det inte just genom att våga vara beroende mm. till varandra mm. som vi blir friare. Mm. Mm. Är det inte just genom att våga visa sårbarhet mm. som öppnar för, för någon slags frihet, mm. alltså frihet mm. till som mm. du pratar om. Mm. Hur tänker du kring det? Jag, jag tror att du har helt rätt. Jag tror att vi hyllar vissa ideal som är otroligt svåra faktiskt. i vår tid. Att, att i praktiken leva i våra kropp. Att vara oberoende. Det, det låter ju jättesvårt. Det, det låter som egentligen. att man var avstängd från livet. Ja, ja. jag, jag tänker vis. just att vi är ju beroende. Sen kan jag förstå att det ligger... väl och det är ju alltid såna sån här begreppsdefinition frihet till, frihet från ja, politisk frihet, andlig frihet alltså det finns ju massor när vi börjar dissekera begreppen och det är klart att jag kan förstå att jag kanske inte vill vara beroende av någon i den mån att att, att jag inte klarar mig alls om jag inte själv också får bidra till att klara mig om jag skulle bara. Nej, då, alltså då, det får ju inte nagga på en liksom autonom nej, struktur. Nej, eller vad jag ska säga. Men, men rent relationellt, så skulle jag säga att vi faktiskt längtar efter att vara beroende. Ja, ja. Det tror jag. Alltså det, det, och det kan du bättre än jag. Men. men det tyckte jag var så här, alltså, nu ska man inte glorifiera det med att få barn. Men jag, minns, jag var väldigt ovan att umgås med barn. Och när jag då fick barn, så tyckte jag att jag fattade makt på ett annat sätt. och hade jag hållit på att läsa teorier om makt och var liksom väldigt upptagen med makt. Och så minns jag när man håller det här lilla spädbarnet i sina armar. Och jag ville bara underkasta mig detta barn, du, du, jag kommer göra allt för dig, jag tar kulan. Jag gör allt för dig. Och det här liksom var... Framförallt kommer jag aldrig mer kunna sova i hela att jag Nej. behöver ju finnas här för ja. dig. Ja, ja. ja men och, och, och liksom att fullständigt... För då tänker man att det här barnet är ju beroende av mig, men framförallt är ju jag beroende av dig. Mm. Nu är jag ju liksom... Alltså, och det, det var ju något fint, men jag blev ju väldigt mycket skörare som människa i det och makt blev också mycket mer komplicerat för det var inte bara att ha fysisk makt eller eh, makt för att jag var äldre och större och mer erfaren utan det här lilla värnlösa barnet hade ju plötsligt makt över mig ja och det finns också någonting i den relationen tänker jag mig som handlar om att, att det är klart att, att det lilla barnet är ett du och jag är ett jag mm. vi är inte samma Nej. men samtidigt är det så att jag är satt i en position att jag ska tänka vad som är bäst mm. för det här duet. Yeah. Och jag väljer saker mm. och bestämmer vad mm. det ska äta och ha på sig. och allting. Mm. Jag tänker nämligen ibland på den här, den här diskussionen om jag ska inte låta döpa mitt barn för yeah. barnet ska själv få välja ja, saker. Det. Så tänker jag varför man säger just det när mm. det gäller religiösa ting mm. Mm. men inte när det gäller vad man ska ha på sig, vad Nej. man ska äta. För mm. där är det så självklart att mm att vi ger av det vi mm, tror är mm, bäst mm. och det får liksom barnet gilla ja. läget ja, ja. men det är vi, Jag tror att vi lever i en tid där, vi, där vissa fenomen är liksom förpassade just till, till det här, att här där vi tilltror liksom någon slags rationella beslut mm. eh, då, då, ska jag, då träder det in och då ska inte jag lägga mig i men, men ibland är det väldigt bra när människor har lagt sig i och när man själv lägger sig i. Verkligen. Mm. Alltså vi, har, vi har tangerat väldigt mycket den här evangelietexten som är på söndag när det är eh, reformationsdagen, sexagesima, mm. Mm. Eh, från Johannes evangeliet. Där många av Jesu lärjungar som hörde honom tala säger att det här är outhärdligt, det han säger. <laughs> vi står inte ut och höra mm. på honom. Mm. Det är knäckebröd. <laughs> ja, alltså, precis. Och, och den här liksom, konfliktfyllda situationen där man frågar egentligen vad är det han sysslar med? Ja. Eh, vi kan inte vara med här. Alltså på beroende och ja. inte beroende. Vi får nog ta backa. Mm. Men ändå så frågar han och får ett, mm. ett besked om att nej det är, ju, det är ju du som är Guds helige som mm. Simon Petrus säger då på slutet. Men eh, där tycker jag just man står och, eh, i de här frågorna med frihet i relation till beroende. Mm. Och eh, vad det levande livet är mm. för någonting. Mm. Mm. Det tycker jag är oerhört spännande. Mm. But... Ja, det, jag, jag måste bara säga att alltså jag, jag håller med dig. Och sen tänkte jag faktiskt en av mina favoritböcker som jag läser om. Eh, det är den här Kerstin Ekmans Gör mig levande igen. Ah. Eh, som dels en spännande bok om man tycker att Eivind Jonsson var spännande med sin Krylon-trilogi. Eh, för där hon skri där han skriver om män ah. under en egentligen i andra världskrigets skugga i Sverige och där Kerstin Ekman gör om den här berättelsen och de som nu figurerar eller är agenterna det är kvinnor. Men sen har det, det här liksom vattnet, som, alltså källan som ligger och genom hela boken, alltså någon slags kyre, gör mig levande igen. Och, och det tänker att den här texten, den liksom, alltså om man inte tänker att nu ska jag bråtas med den utan den bråtas med mig, mm. så tycker jag att man får kontakt med den där underströmmen igen som faktiskt ropar, och gör mig levande igen. Mm. Mm. Har du läst den många gånger? Jag har läst den många gånger. <laughs> den, den, den, eh, och det låter så otroligt nevrotisk, men jag tänk, men eh, Nej, jag tycker den är, den är en viktig bok i mitt liv. Den tar dig ut på nya, yeah, yeah. nya spår mm, varje gång. Ja, det, är, det är fantastiskt viktigt. Mm. Jag tänker så här, hur, du jobbar ju här på Campus Helsingborg Lunds universitet mm. inom utbildningsvetenskap. Heter ja, du så? Ja, ja. Heter Institutionen för utbildningsvetenskap. Ja, där du är biträdande. Prefekt. Ja, ja. och utbildningschef. Det är också. Ja, oh. ja. ja tar vi det är akademin och titlar. Ja, det är viktigt. Mm. Men du har ju inga sådana medaljer på axlarna. Nej, Nej, det har jag inte. Ja, de sitter inristade i ja, Nej, men hur hur relaterar alltså jag tänker den vardagen att stå mm. och fundera på utbildningsfrågor? Det är ju väldigt kopplat till reformationstänkande. Ja, det tycker jag också. Eh, jag, jag tror att en sån här resurs som, som är spännande att tänka på kopplat till svenska kyrkan det är just utbildning och ett vidgat. Be, alltså, utbildning som ett vidgat begrepp. Liksom. Vad är utbildning eller vad är lärande? Ja, vad, är, vad, är vad är undervisning? Det för någon, vad är det för någonting? Hur, hur skiljer du begreppen lärande, utbildning och undervisning? Till exempel? Ja, men, jag ska göra det enkelt för mig och jag skulle säga så att det är, man får analysera dem utifrån vilken tid de är ja. använda i de flyter in i varandra så mycket. Eh, och Nu till tillhör jag de som tycker det är liksom roligt att använda inte uppdaterade begrepp så att jag, jag tycker undervisning är ett väldigt bra och användbart begrepp men det är, man pratar idag mer i, inom utbildningsvetenskap faktiskt om lärande. Men är inte det också på något vis för att hantera makt, maktperspektiven. Ja, ja, precis, absolut. Mm. Men ibland är det bra att liksom, alltså man, det är bra att brottas med liksom de här gamla begreppen. Och... Jag gillar också undervisning. Yeah. För jag tycker det låter som att det är något som visas underifrån. Ja, ja, att det man kan... får växa själv som människa. Och lärande kan ju bli så där liksom. Ja, hur vet vi det? Liksom, och nu är jag inte kritisk egentligen mot lärande. Jag, använder, jag tycker det är roligt att tänka så här. Hur skapar vi infrastruktur för lärande? För då tar, tar liksom ett teknikbegrepp infrastruktur och så föra in det. Ja, hur skapar vi infrastruktur för lärande? jag. Ja. Det är roligt. Ja, det är roligt att leka med. Men alltså, undervisning, utbildning, lärande det är ju utifrån det reformatoriska så är det just där man lägger krytet. Ja, ja. kan man säga att det negativa är det, eller negativa, men där, där finns liksom en maktaspekt som man aldrig kan gå förbi, och det är ju liksom anspråket på, alltså som görs från ett håll, och som avkräver då den andra att just detta är det som definierar. Samtidigt som det. det väldigt mycket lärande till exempel sker ju i miljöer där vi inte tänker på det. Alltså tänk ett mycket litet barn som lär sig att gå och krypa, det är ju så mycket tror jag aldrig vi lär oss som de här tidiga åren och de är ju inte alls definierade utifrån, vad ska man säga? Kriterier. Nej, nej men precis som uppfyllelse och allt <laughs> sånt där. utan det är ju, där, där är det liksom luststyrt väldigt mycket. Vad skulle du säga är de, de stora utmaningarna inom, inom en sån här forskning idag? Mm. Inom utbildningsvetenskaplig forskning så tror jag att eh, en av utmaningarna som är stor, eh, det är just att att vi inte bara ska, hur ska man säga, alltså att, vi, nej men att vi, ska liksom se komplexiteten och utgå ifrån den istället för att inom akademin så tenderar ju mycket att hamna liksom att ja, men det här spåret, här kan vi här uppställer vi de här kriterierna, här kan vi se, här kan vi mäta här blir det synligt liksom. ja. och så skriver vi en text och så blir det peer-reviewed och så är oh, det ja, jättebra och inget ont i det, det är liksom vad ska man säga, förutsättningar för akademisk verksamhet, men att stå i en undervisningssituation där mm. det ska vara levande och hålla ja. eh, då behöver vi tänka att vi kanske också måste investera lager av oss själva i det. Just det men vad kan det betyda? Jag, jag, jag tror jag är med på hur du tänker, mm. men jag vill, jag vill sätta in det i ett exempel som får mig att eh, förstå det på ett djupare sätt. Mm. Tänker du att det handlar om att, eh, att finnas i ett eh, undervisningssammanhang eller där jag ska förväva någon mm. ny kunskap? Då behöver jag inte bara använda mitt tänkande utan jag behöver kanske tillföra dans. Ja, då blir du höga krav, nej, men jag, nej men det är bra. Men jag tänker så här att, att eh, väl, och det är egentligen tror jag, mina egna barn som nu är tonåringar som ibland säger att de gör stor skillnad på lärare som de uppfattar gör klassrumsvistelsen meningsfull. Och de som inte gör det, och så kan man fråga, ja, men de som nu gör det meningsfullt, som faktiskt klockan åtta på morgonen i Årstopp kan tycka att ja, men biologi är faktiskt det nästan mest spännande just nu. Mm. Eh, från en eh, nionde klassare. Vad gör den pedagogen? Ja, och då skulle jag säga så att det ser nog olika ut beroende på vem man är, men den använder alltid sig själv. Just det. Och i det liknar den kanske inte bara en akademiker, för vi är ibland liksom väldigt försiktiga, utan den använder också ett annat drag som kanske går att jämföra med en jazzmusiker eller en, en vissa delar i. i Alltså där man håller på med improvisation, där man kanske liksom kan ta bollen. Man kan direkt liksom, ja men vad är det som händer? Den här frågan, den hade jag, jag tror jag inte den komma så kommer den fråga. Och kan jag då som pedagog eller lärare eller undervisare hantera det och öppna upp för det? Och då måste jag ju vara liksom här och nu. Ja, Jag tänkte precis på det. Att ja. Jag tror att. Handlar det inte mycket om att man behöver inte hålla på med liksom mediebruset och den som skriker högst Nej. vinner. Utan att det någonstans handlar om att vara att öppna för sin autenticitet. Mm. Att det här är det som är viktigt för mm. mig. Det här är sant för mig det är. Den här musiken jag älskar oavsett mm. vilken musik ni älskar mm. och den vill jag nu berätta om därför, i, eller använda den som exempel mm. för att det är där som det sker någonting med mig mm. och gör du det mm. då kanske det också känns mm. hos dig kanske. Ja. Jag tror att vi tycker mycket om att vara i närheten av människor mm. som har upptäckt något. Alltså det, det, jag, är ju, jag kan sörja idag att jag inte har Uh, fått umgås, men alltså, vissa saker inom vetenskapen kan jag nu säga, såhär, oj vad spännande det är, men jag kan ingenting, för jag, när jag var liten var det ingen som berättade varför ser granit ut som granit, varför är den röd och svart, och vad är det som, alltså, medan så har man gått på någon exkursion med någon, och så plötsligt berättar hon, såhär, oj vad roligt det är, och så berättar någon annan något annat eh, alltså det är jättehärligt att vara i närheten av någon, och det behöver då inte vara nu tog jag sådana här typiska skolämnen som exempel men det kan ju också vara det här tycker jag är värdefullt spännande den här musiken eller ja, men tänk på det kyrkliga uppdraget ja. tänk att vara nära någon som har upptäckt ja. någonting mm. är inte det väldigt enkelt och fint mm. förklara? Ja. vad som egentligen handlar om uppdraget mm. Mm. Mm. och ibland till och med med en hemlighet ja, alltså, ja. det är ju det, det mest spännande. tycker jag fortfarande det får man inte säga som snart 50-åring men jag kan få ta, titta på mig som barn eller tonåring var otroligt spännande med vuxna som hade någon typ av hemlighet eller de, de kanske skämdes för att de läste en viss bok, ja men nu katten letar man reda på just den boken och läste den Ja, precis. Alltså en hemlighet som just är en hemlighet. Inte, Något, ett, inte ett undanhållande. Nej, nej, utan någon sånt Det vårdade dem. eller Du är uh -huh. inte stor nog att förstå dig på detta. Det var liksom mina föräldrar tyckte: men De här böckerna du får vänta tills du är lite mogen och läser mm. dem. Och så läste de de böckerna. Ja, men så fort de försvann hemifrån, var jag ju letade reda på dem och läste. Och det blev ju sådana läsupplevelser. Och jag fattade väl inte allt? Men vissa saker fattar jag liksom. Jag tänker ibland att det kan stå på predikstolar i gamla kyrkor. Så ja. står det jag tar ditt år till mitt hjärta och gömmer det där. Ja. Ja. Det är ju inte för att man ska gömma Nej. det eller undanhålla Nej. det. Utan det är för att, att det just handlar om en hemlighet mm. Mm. som vi inte kan man inte bara kan liksom skrika ut hur Nej. som helst för det betyder det ingenting eller då blir det inte riktigt att träffar vi inte Nej. målet. Nej. Och, och, och, och det tänker jag också är så här liksom, när, minst när jag som konfirmand frågade när, när prästen säger så här ja men det här med avbildheten eh, ni är, till, ni är skapade till Guds avbild. Och det var så här fint och mysigt. Men i min lilla värld, och sen så nästa lektion eller någon gång senare så var det liksom Gud är ett mysterium. Och i min lilla värld blev detta liksom oj, avbildheten, tänk om det är det där mysteriet. Just det. Alltså det är en annan. Det, det, på något sätt, det, det, det blev lite så här det jag inte förstår i mig själv. Ja. Det, och det, det är också någonting som har med, med hemlighet. Som, och då menar inte jag så här, liksom, ja, hemligheten, ja, nu tog jag den här boken eller vad det nu är. Utan just något slags som jag inte begriper men som också är så pass skört så jag kanske inte kan visa upp det knappt så, för mig själv. Och så tror jag också att det är så att det jag inte förstår i mig själv kanske också är min största drivkraft. Ja, ja just det. För att också ja. koppla till... Psykoanalytiska ja, begrepp ja, ja. där vi räknar med att det omedvetna är högst närvarande ja, ja, och drivet. Det är oerhört spännande ja. och också lite läskigt. Men vi lever ju nära det för ja. att det är ju verksamt, tänker ja, jag. Men ja. vi tänker bara på våra drömmar. Alltså, ja, vad de, ja, hur de lever i ja. oss. Mm. Och de är inte alltid uppe i. Främst i vår hjärna. Nej, nej, men nej, de lever det. med oss ja. alltså och har en otrolig ja. inverkan på vad vi upplever. Ja. Ja. Så är det är spännande. Som avslutning vill jag bara fråga: din den här föreläsningen på teologdagen som vi måste återkomma till? Yeah. <laughs> har vi verkligen berört den på många olika sätt? Är det någonting jag har missat där som du tänker det här var min kluv? Det här var det som jag ville ha sagt. Mm. Det ska ja, men efteråt var jag väldigt så här innan, sen blev man ju bostad av det här med liksom att folk sa att det var bra, men jag var rätt missnöjd för att jag, jag missade <laughs> det, är det jag faktiskt ville liksom, eller jag, jag känner att jag behöver liksom jobba mer på det, jag skulle verkligen vilja och det handlar om, om teologi, det reformatoriska och erkännande alltså det här med, och det ska vi inte, nu ska vi avsluta, men alltså att det finns någonting i detta med att erkänna Människor och att, ja, som är, Det är så otroligt stort Och det bränner till i mig Och jag tycker att vi lever i en tid Där vi behöver tänka på detta På erkännandet mm. ja, jag, jag, Det är vi ska avsluta men det känns ändå väldigt svårt att avsluta just i en sån för det här öppnar ju massor med nya mm. frågor och vad det, vad det kan betyda. Jag tänker också i en, i en värld där vi plötsligt har fått möta väldigt många nya mm. människor Precis. som kommer till vårt land. Vad betyder erkännande? Vad yeah. betyder erkännandet när jag tänker på mig själv och mm. vad jag behöver ta ställning mm. till i mitt liv? Mm. Alltså, mm. Och vilken bekräftelse får jag runt omkring? Yeah. Alltså begreppet kallelse. Ja, yeah. ja. Yeah allt det alltså det ligger här och pöjer så det är bara det är egentligen ju liksom till alla som finns i, i, ska man säga, i en reformatorisk krets liksom, oavsett om du är präst för alltså här finns så mycket trådar att undersöka och dra i och att docka in i. Vi får fortsätta mm. med, med detta denna, de här erfarenheterna i detta levande liv på söndag det levande ordet mm. Tack så mycket Senica ja, Nojas för att, att du var med i tolkning pågår ja, Tack själv Lyssna gärna på fler avsnitt av tolkning pågår Du finner oss via TolkningPagor.blogspot.se eller sök i en vanlig sökmotor efter tolkning pågår så hittar du oss